Čitanje je svetog evanđelja po Mateju. Slavate mi, rodo, slavi slavate mi, o zimu. Rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina, Avram rodisaka, A Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovo, a Juda rodi Fares, a Isaro, Stamaro, a Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, a Nason rodi Salmona. A Salomon rodi, voz da Saraha voz rodi, ovina sruton, a ovina rodi je seja, a je se rodi Davida cara, a David cara rodi Salomona, sa urinicom, a Salomon rodi, rovoam, a rovoam rodi amio a avija rodi aso, a asa rodi iosafata, a iosafat rodi iorama, a joram rodi ozio, a rodi yotama, a jotam rodi ahaza, a ahaz rodi jezekio, a jezekia rodi manasio, a manasio rodi amona, a amon rodi yosio, A Josija rodi Jeponiju i braču Njegovom u seobimavilonsskoje, a pose obima Milonsskoje Jekonija rodi Salatiila a Salatiil rodi zovovaveľa, a zorovaveľ rodi, avidan, a, a Aviúnu rodin eli jaki man, a jeli akim rodi je Azor rodi Sadokac, a Sadok rodi Achima, a Achim rodi Eliuda, a Eliud rodi Eleazarа, a Eleazar rodi Matana, a Matan rodi Jakovа, a Jakov rodi Josifa, muža Marije, od koje se rodi Isus zvani Hristos. Svega dakle, koljena od Avrama do Davida koljena četirnaest, a od Davida do seobe vavilonske koljena četirnaest, i od seobe vavilonske do Hrista koljena četirnaest, a rođenje Isusa Hrista ovako bi, kad je mati njegova Marija, bila obručena Josipo, a pre nego što se bijeku sastali, nađe se da je zatrudnila duka svetoga, a Josif muž njezin, budući pravedan, i neko teći je javno izobličiti, namjesni tajno otpustiti, no kad on tako pomisli, gle, javi se usnu anđeo gospod njih govoreći, Josife, Sine Davidov, ne boj se, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što je u njoj začelo od duka je svetoga, pa će roditi sina i nadenju mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grijehova njihovi, A sve se ovo dogodilo, da se ispuni što je gospod kazao, preko proroka koji go, koji govori. Evo, djevojka će začeti i rodit će sina, i nadalje će nadenući mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. Ustavši od snau, čini Josip kako mu zapovjedi, anđel gospodnje, I uze ženu svoju i ne znađaš za nju dok ne rodi sina svojega prvenca i nadenom mu ime Isus. Slavite tegu, slavite. Sinu i Svetoga Duha. Amen. Možda se neko zapitao što će apostol Mateju da nabraja sve ove ljude i sva imena koja mnogima od nas Ne predstavljaju ništa. Za mnoga od njih nikad nismo ni čuli. A to ko je koga rodio, a ko se rodio od onog ko se rodio, pa s koljena na koljeno, od Avrama do Davida i Josifa Zaručnika, Neko može da se zapita i nije sramote zapitati se što će nama ovo i što će to tebi, sveti apostole Mateje, što ti nama pričaš o svemu tome. Vidiš da imamo velikih problema, velikih muka, dugova, strahova bolesti, neznanja nama je potrebna pomoć nama je potrebna sila potrebno nam je znanje bogatstvo potreban nam je spasitelj što nabrajaš te ljude nama je spasenje potrebno A mi u crkvi pravoslavnoj braćui i sestre naučeni smo da vjerujemo ako smo slušali to učenje da vjerujemo da je Sveto evangelije, sva sveta evangjelja, sva četiri evangjelja da su nadahnuta Duhom Svetim, da dakle su bogom nadahnuta i da Sveti apostoli nisu ništa pisali od sebe. Istina, Duh Sveti je djelovao kroz njih, ali ništa što je u Svetom Evanđelju napisano nije samo od čovjeka, nego je po volji Božjoj. Sam Bog je smatrao za vrlo važnim to da se svata imena danas spomenu, da budu zapisana i zapamćena. I da to, kao što i počinje ovaj odlumak iz svetog evanđelja, sve nazovemo rodoslovom Isusa Hrista. Treba da znamo, braće i sestre, da je postojalo prejemstvo u starom zavijetu, da je Bog naš, ovoploćeni Bog, imao svoje oce po tijelu, jednu liniju izabranu od ljudskog roda, Bogom izabranu, kroz koju se nada prenosila i obećanje Božje palom ljudskom rodu da će se roditi spasitelj, da će se roditi mesija, koji će izbaviti narod svoj od grehova njegovih, od pogibije i od smrti. Jedan od drevnih proroka i jedan od najvećih među njima sveti prorok Isaija, čiju svetu lobanju čuva naš srpski manastir Hilandar na svetoj gori Atonskoj I koju poklonici te svetinje mogu da cijelivaju. Davno je prorekao duhom svetim, gle, djevojka će začeti i rodiće sina, Emanuila. A Emanuil, kad prevedemo, znači s nama Bog. I to prorošto svetog proroka Isaije danas se ostvaruje. Od koljena do koljena, od oca pa sina pa sina i unuka, sve je išlo tako do Josifa Zaručnika, kome bi predana. Djeva Marija koja ne zače kao što se prije nje čovjek začinjao. Jer sveto to evanđelje staje pa kaže, a rođenje gospoda Isusa Hrista bi ovako. Tu braćo i sestre i svi mi treba da zastanemo. To je mnogo važan trenutak u našem životu. I jedini koji nam vječnost čini blažanom. Taj trenutak i od tog trenutka zavisi naša vječnost. Ona praktično u tom trenutku počinje. Pa kaže, rođenje gospoda Isusa kvi ovako, i ističe se da nije začela od čovjeka, od sjemena čovječijeg, Nego od duha svetoga. Začela, braće i sestre, od duha svetoga. Od Boga životvornoga. I u njenoj utrobi začeo se ne čovjek, to jest ne samo čovjek, nego i Bog i čovjek. Bogo čovjek. Bog se ovapotio, postaje dijete, utrobi Svete Bogorodice. To je temelj naše svete vjere pravoslavne, svete vjere hrišćanske. A onda, Angeo objašnjava Josifu zaručniku presvete Bogorodice, da se ne uplaši da uzme... Djevu da je čuva, jer nije u pitanju preljuba, nego je začela od duha svetoga i da onaj koji će se od nje roditi rađa se iz jednog konkretnog razloga, da oslobodi narod od grijehova njihovih i da mu nadjene ime koje je odjeknulo, braćo i sestre, čitavom vaseljenom, ime koje odjekuje i dan danas, ime u kome su život našli svi naši sveti predsvi, da mu nadjene ime Isus, to je spasitelj, jer će on osloboditi narod od grehova njegovih. Danas, kad pokušavamo da uspostavimo diagnozu svakog čovjeka, na klinikama jednome prepoznaju simptome leukemije, drugome kancera ovog ili onog tipa, a nekom trećem neku drugu tešku i smrtonosnu bolest a za svakog čovjeka bez izuzetka primjenjiva je samo jedna terapija jer je dijagnoza ista i opšta kad Bog gleda čovjeka kad angeli gledaju čovjeka Oni kažu samo jedno Grijeh Kao što su u drevna vremena Kad prepoznaju simptom kuge Ljudi govorili kuga Bježi odavde Samo jedna riječ Izgovorena I sve je bivalo jasno Kuga Samo jedan simptom tjelesni Sve je bilo jasno. Kuga, to jest smrt. Mnogo dublji problem i mnogo, mnogo teža bolest od kuge i od bilo koje druge bolesti jeste bolest od koje svi mi bolujemo. Bolest grijeha. A posledica grijeha... Nije samo fizička smrt, nego i duhovna, vječna smrt, vječna muka. Spasitelj naš, gospod Isus Hristos, braćo i sestre, rađa se, to je mnogo važno da znamo, jer ako ne znamo, onda ništa od ovog praznika, ništa od ove godine, ništa od ovog ponovnog pokušaja, da Bog dopre do naše svijesti. Bog se rađa, braćo i sestre, iz tog razloga što smo mi umrli. Bog postaje čovjek zato što čovjek više nije bio čovjek, zato što je sve više počeo da liči na životinje, I sve više da liči i da podražava po duhu demona. Treba svi da se zapitamo, to je mnogo važno, zašto se Bog rađa? Zašto Božić? Zašto Bog utije u? Zbog čega to? Ako je Bog, što će da se rađa kao čovjek? To treba da pitamo, braćje i sestre. Budimo oprezni, velika su lukavstva, velike zamke postavljene. Zašto se Bog rađa kao dijete? Zašto postaje čovjek? Postaje čovjek da bi mogao da oslobodi čovjeka od grijeha, od posledica grijeha, to je smrti, i da ga oslobodi od vlastiđa volja. Rađa se, braćo i sestri, postaje čovjek, da bi od tog trenutka čovjek imao siguran i nepokolebljiv temelj, da bi imao neisrpno izvorište čiste vode čistog života i apsolutne istine, vječne i nepromjenive. Ovo naše sabranje, I sva naša sabranja, ova naša sveta liturgija i sve svete i božanstvene liturgije, koliko god da ih je odsluženo do dana današnjeg, od one prve u Gornjici Sijonskoj dove današnje i svih onih liturgija koje se danas služe, sve one, to je svi mi primamo silu Primamo život, primamo blagodat kroz novo rođenog spasitelja, kroz ovopločenog Boga. Izvitveljemske kovjevke, braće i sestre, pune se svi putiri svetih pravoslavnih crkava. Puni se svaki um otvoren da primi istinu, da se smiri pred istinom, Pune se svako srce svetim osjećanjima, ako je spremno da se oblikuje po jevanđelskim zapovjestima, i jača svaka volja koja je spremna da živi po voli Božijoj. Nema ni jedne jedine kapi utjehe, braćo i sestre, ni jedne jedine kapi istine, kapi istinskog života, Mudrosti, sile i zdravlja A da ne dolazi Iz vitlejema Da ne dolazi iz vitlejemske Kolijevke A u toj Pećini, u toj pešteri Nalazi se Dijete Božije Nalazi se sin Otca nebeskoga A iz Otca nebeskoga Se izlivaju vječna strujanja i vječno ishođanje Duha Svetoga, Gospoda životvornoga, koji nam se daje kroz Sina ovopročenoga. Daje nam se pod uslovom da ga poštujemo kao Boga, da ga vjerujemo kao Boga, Da se krstimo u ime Svete Trojice, da se miro pomažemo Duhom Svetim i da poštujemo svetu crkvu njegovu, njegovo sveto tijelo, njegovu svetu krv. Crkva Hristova, braćo i sestre, on, pravoslavna crkva, ona je iznikla iz vitvejemske pećine. Rast Božije jeste crkva Hristova. Gospod naš Isus Hristos je rastao. Prošao je do 33. godine. Uzrastao i do dana današnjeg taj rast prepoznajemo u životu crkve. Nije gospod, broćo se sese, postao čovjek. Samo da bi eto on bio Bogo čovjek, da prođe malo kroz ljude, da ih ubije u pojam, da im još više pokaže njihovu bijedu. Ili da ih namami, da im da nadu pa onda da pobjegne na nebesa, da se vaznese sa tijelom, a da nas ostavi ojađene, tužne i beznadežne. Da i dalje umiremo, da nas i dalje grijeh davi, da nas i dalje smrt ubija, da nas džavo muči. Nije zbog toga postao čovjek, nego je postao čovjek da bi se mi kroz zajednicu sa njim, koja se ostvaruje kroz crku svetu pravoslavnu, obožili postali udovi njegovi i da rastemo kroz njega duhom svetim da rastemo vrlinama svetim i evanđelskim da se osvećujemo da se obesmrćujemo njegovom besmrtnošću da živimo njegovom božanskom voljom da živimo u istini svetosti i pravdi riječju Da živimo u crkvi, braćo i sestre. Crkva je dakle tijelo Božije. Je li to moguće? Je li moguće da je crkva tijelo Božije? To se pita današnji čovjek, jer o crkvi se sve govori, samo ne to da je ona tijelo Božije. Božije. Sa raznih strana joj pristupamo, razne misli i mišljenja o njoj imamo, razna učenja pokušavamo da nametnemo siromašnom, ojađenom, bijednom i preplašenom narodu. A ono glavno, onu definiciju, apostolsku definiciju crkve, mi, braći i sestre, ne znamo. Ne znamo čega se udostojismo svetim hrštenjem. Ne znamo čega se udostojismo i ovim današnjim stajanjem u svetom kramu. Ne znamo čega se udostojavamo kad primamo tijelu i krv u svetoj tajni pričešće. Ne znamo čiji smo. Ne znamo ko nam je otac. Ne znamo ko nam je glava. Ne znamo... Ko nam je majka? Jedan od razloga zašto ne prepoznajemo crkvu kao tijelo Hristovo nije jedini, ali jedan od najsnažnijih uzroka tog smrtonosnog neznanja jeste loš i pogrešan odnos prema predsima. Ovo nabrajanje svetih praotaca Hristovih podsjeća nas da i mi treba da se sjećamo naših otaca. Karakteristično za današnje vrijeme i vrlo simptomatično, i po se i vidi ko stoji iza svega toga, dakle ta nepažnja prema precima, ne samo precima, Iz krvnog srodstva. Mada i tu se projavljuje veliki nema. Sve više majke zaboravljaju svoju djecu. Sve više roditelji zaboravljaju svoju djecu. Možda ne fizički da ih ostave, mada i toga sve više ima. Nego duhovno da ih napuste. Duhovno samo ih rode i puste ih da se vaspitavaju Duhom ovoga svijeta, to je napuštanje djeteta, jer djete ima um, djete ima volju, djete ima srce. Ako si ga samo tijelesno rodila, bolje da se kupi pas, da se kupi mačka ili neko majmunče, pa da se lagano vaspitava tako što će mu se davati da jede ujutro, popodne i uveče. Ali ako smo djecu rodili, onda treba da ih vaspitavamo, da brinemo o njima, o njihovom umu, o njihovom duhu, duši i spasenju. Nažalost, danas je toga vrlo, vrlo malo. Kao posledicu toga i takvo građanje i vaspitavanje, imamo to da naša djeca potpuno ignorišu i svoje roditelje, Da ignorišu ono što je još gore i predanje Svete crkve. Danas je postalo pravilo da nas Sveti oci uopštene interesuju. Da oni koji su se svim svojim bićem i svim svojim snagama trudili da nam prenesu ove istine svete vjere, da nam prenesu blago vijest. Da je Bog postao čovjek, da nam prenesu blagovjest i spasonosnu istinu, da je kao takav uvijek prisutan gdje god je crkva sveta pravoslavna, da je ona zapravo njegovo tijelo i da kroz to tijelo cirkuliše njegova krv, da kroz to tijelo... I u njemu diše i struji duh sveti i kogod priđe i postane ud tog tijela kroz svetu tajnu krštenja, on se hrani tim duhom, on diše duhom svetim i hrani se tom krvlju Božijom, a sveto to kroz svetu i božanstvenu liturgiju. Naši veliki sveti oci, evo vidite ih unutra u svetom oltaru, nisu oni zalud u njemu, braću i sestre. Oni su sad u blizini Božjoj, ali su ovdje da ih mi vidimo iz jednog razloga, da znamo da postoji predanje, da postoje naši preci, da postoje naši sveti učitelji oni koji su nam prenosili istine naše svete vjere. Da postoje naši preci koji su živjeli u skladu sa učenjem svetih otaca, to je s učenjem svete crkve. A crkva nema učenje abstraktno i svima na prvu dostupno. Nema toga u pravoslavnoj crkvi. U crkvi se učenje prima, U crkvi se istina prima, prejemstvo. U crkvi se krštenje prima, kroz sveštenstvo crkve, kroz jerarhiju. U crkvi postoje učitelj, postoje sveti oci, postoje sveti apostoli. Postoji sveto predanje. Danas i u crkvi, a pogotovo izvan njega, Snažni su trendovi koji nam govore, ajmo naprijed, ajmo u budućnost, ajmo glavu naprijed, ajmo sami, možemo, možemo, možemo, znamo, umijemo, dovoljno da hoćemo, pa će nam pomoći. Ko će nam pomoći, braće i sestre? I kud smo mi krenuli? Sjutrašnji dan, niko ne poznaje, niko, sem onaj... Koje je prije dana rođen, koji je prije vremena rođen i koji je u danima prisutan i koji je jedini može da nam da ispravne orijentire kako da planiramo život i kojom stazom da se krećemo kroz vrijeme i kroz život, kroz moraloga života. A to je Bog, naš braćo i sese, ova ploča Nisus Hristos i oni kojima je On otkrio istinu. Kojima je otkrio Duhom Svetim cilj našeg života. Izvorište našeg bića i cilj, a to je Otac Nebeski. Danas, evo pogledajte i sami, nije to teško primijetiti, sve više otvoreno. Ako je u pitanju neka religiozna priča, nema predanje, braćo i sestri. Izvan crkve, nema predanje, sve je porušeno. Danas je postala provokacija pozivati se na pretke, na svete oca. U raznim drugim religioznim sistemima, predanje gotovo da ne postoji. Tu si dovoljan ti, Dovoljna je tvoja umišljenost, dovoljna je tvoja gordost i dovoljen je demon da ti život uzme. Što će ti sveti oci? Ti možeš to sam. Bog će, Bog će ti se odmah dati. Nema potrebe da te neko uči. Kakvo sveto predanje, kakva je iskustva svetih Otaca. Možeš ti to sam. Čim se ignorišu sveti oci, braći i sese, to mogu da vam budu jasni orijentiri, nepogrešivi. Čim nema predanja, čim se njihova imena ne znaju, odmah znajte da u pitanju obmana i vaš. A da smo svi mi i tekako u obmani pokazuje to, da vrlo malo nas zna o našim svetim predsima. Vrlo malo nas zna da ih nabroji. Evo, pogledajte ovaj podmanjinski hram, pogledajte hram u morače, pogledajte pivu, pogledajte žiču studenicu, pogledajte hilandar, pogledajte naše drevne svetinje i zadužbine. A ko su ti svetitelji koji su naslikani u njima? Što će oni tu? Ako sam ja danas ovdje ući naprijed, što će onda meni ovaj sveti Antonije veliki, on za nije nikakva veličina ne treba on meni. on je možda nekad bio veliki a što si makarije veliki i ovom vestični jeftimije, savo svećeni maksim ispovjednik ko su ti ljudi ko je taj stefan novi ispovjednik koga je sveti sava savo u svetoj studenici dok je živ bio i nadgledao radu što je u njemu značio Svetom je stavi Sveti Stefan Ispovjednik tega je stavio tamo Nije niko drugo nego baš njega tu I ko su sviti i sveti arhijereji koji se slikaju po našim svetim oltarima koje Vasilije Veliki Enoga tamo na gornjem mjestu Jovan Zlatousti, Grigorije Bogoslov, Grigorije Niski, Kirilo Aleksandrijski Ko je Atanasije Veliki Ко је свети Дионисије Арео Пагије? Ко је свети Јован Дамаскин? Ко је свети Григорје Палама? Ко је свети Фотије Цариградске? Ко је свети Марко Ефески? Ко су свити људи кад су тако важни цркви? И да јих сад не набрајамо све, требало би нам много времена да јих све набројимо. Ко су ти свети мученици? ispovjednici i mučenice, ko su oni što su crkvi tako važni, zašto crkva kad hoće da nas vodi naprijed, obavezno nas vodi unazad, 100 godina, 200 godina, petsto godina, hiljadu godina, dvije hiljade godina, zašto crkva kad hoće da mi govori o vječnosti, vodi me nazad, U Vitlejem Ja oću u New York, ona u Vitlejem Ja oću u Paris, Milano, ona u Jerusalim Ja oću da se provodim, da šetam Da idem u trgovinu, u razne šoping, ture A ona mi govori o Nazaretu O Palestini, o pustinjama, o pećinama U Svetoj gori, u Kiopečarskoj, u lavri. Otiva Iidi, Egiptu. Znači, braći i seste, mi se izgleda nismo razumijeli. To onda tako treba reći. Nismo se mi razumijeli. Ili nam to nije dobro objašnjeno. Dakle, obratimo pažnju, vrlo je važno zato što je sve veći pritisak. I u duhovnim krugovima, a pogotovo izvanjih. Pogledajte i države danas našto to liči. Našta se temelje savremeni pokušaju da se organizuje državu. Na čemu? Daj mi nešto od juče, daj mi nešto od preključe. Daj mi nekog na koga mogu da se oslonim. Daj nekog, imaš ponudu, daj mi nekog čoveka da to nosi. Da je to zapečatio, da je to posvjedočio. Daj neko evo sve ove ponude, sisteme koji imamo danas, planove, ambicije, programe, daj neko koje je to provjerio. Je li neko prošao kroz to? Je li neko uspio sa tim? Ima li ih dvojica, trojica da su rodili jedan drugoga, a da je to zaživjelo? Da je to vječnost donijelo i da je od grijeha oslobodilo. Nema, braći i sese, bijeda jedna, nula jedna velika, pjene. I narod se lijepi na to. Narod glasa za to, narod oče to. A neće crkvu i neće svete te neće sve predanje. A onda, braći i sese, neće umini gospoda Isuse Hristu. Kako ti možeš da slaviš Božić? A da ne slaviš dijelovanje Bogomladenca kroz istoriju, kroz vrijeme? Kako možeš da ne poštuješ one koje je on ispoštovalo, koje je on osveštao, sa kojima se sjedinio, koji su njegov ukras, njegova najmilija djeca, istaknuti sveti sinovi? Kako možeš da poštuješ Boga, da ne poštoješ svetitelje Božije? Kako možeš da očekuješ djelovanje duha svetoga u tebi, a da ne poštoješ njegovo djelovanje u svetim predsima i svetim ocima? U krajnjem, kako ti možeš da povjeruješ da je Bog u pelenama, ako te duh sveti ne nauči tome, i otkrijeti tu čudesnu istinu? Treba um da okrene, da ti gledaš dijete u pelenama, a da vjeruješ da je Bog. Tvorac svega vidljivog i nevidljivog, koji se radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja, ovaprotio od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovjek. Bog u pelenama, tvorac angela. U pelenama. Onaj koji nema početka, počinje u vremenu. U vječnosti od oca rođen i jedinorodni, u vremenu se od majke rađa, a bez oca, nego dejstvom duha svetog. To je, braćo i sestre, mnogo težak zadatak. Kogod se opušteno primakne prazniku, ima naglavačke da izleti. To na, to izljetanje je obmana i pogrešno praznovanje. Božić, Božić, šta Božić? Šta je Boži za tebe? Ajde vidim kako ćeš ti to da slaviš, kako ćeš ti tome se raduješ. Ajde te vidim kako ti to praznoješ. Pokaži mi šta je za tebe Božić. Kako ti reaguješ na ovo počajanje Božije koje, je, koje se desilo zbog tebe. Kako reaguješ na to što je Bog postao čovjek zbog tebe i radi tvoga spasenja? Ajde da vidim, pokaži mi životom. Ajde malo zajedno da živimo. Ajde da provedem s tobom neko vrijeme. Ovdje u crkvi malo možemo da imitiramo, da glumimo. Ajde im kakav si kući. Ajde im kakav si ujutru, podne uveče. Kako liježeš, kako ustaješ. Са ким се дружиш? Шта читаш? Шта гледаш? Шта мислиш? Ко ти је у срцу, у уму, у воли? О коме размишлаш? И да ли уопште размишлаш о нјему? Да ли му ријећи слушаш? Да ли читаш његову ријећ? Негово свето јеванђелје? Обавезан одговор је не, не, не и не. Да ли постиш по његовој заповести? Не постиш. Da li ga prepoznaješ u crtvi prisutnog I u svetoj liturgiji prisutnog Ne A pa nemaš ti onda brate ili sestro Veze sa njim Ti si promašio Aj ti slobodno tamo Gde si onako krenuo Ovdje si samo svratio na kratko Slobodno izađi I ajde tamo Gde si krenuo i da te čekaju Nemoj da navlačiš Još veći grijeh I veću muku na sebe Pa možda doći drugo bolje vrijeme, pa doći ovdje da više nikud ne ideš, doći ćeš ovdje da se pokloniš svim svojim bićem, da se obraduješ svim svojim srcem i da zavoliš svim svojim snagam. Jer drugačije ne može, braće i sest, to je veliki dar, to je najveći dar i on mora da se poštuje Na najveći mogući način. Najvećom ljubavljom. Ako ne volimo Boga, više od svih, mi, ne, mi smo pogriješili, braće i sad, mi smo u grijehu. A ta ljubav, kao što reče jedan brat, ne može, a da ne bude posvjedočena odnosom prema crkvi, jer on, Taj koji se rađe onda u vitlejemu, u je danas ovdje. Mi smo se okupili oko njega danas, braću i sest, ako u to vjerujemo. Mada jesmo vjerovali i ne oko njega. Mi smo došli ovdje da se približimo njemu. Mi smo došli njegovo tijelo i krv da okusimo. On koji se tamo rodio ovdje danas prisutan. A sobom nosi slobodu, od grijeha sobom nosi vječni život i vječnu silu. Zato se tome treba radovati i ponavljamo treba poštovati jer bez, bez toga nećemo uspjeti one koji su nas naučili vjeru. Među njima je i sveti Jovan Zlatousi po čijem programu i božanstvenom činu služimo svetu liturgiju. Ove molitve, ove jektenije Ove vozglase, ove pjesme, nas je neko naučio tome, braćo i srst, nam je neko ostavio to u nas veđu. Nas je neko naučio kako da se ponašamo u crkvi, šta da radimo, kad da radimo, u koje vrijeme. Rekli su nam šta značuje te radnje, opredne radnje svetog bogosluženja. Naučili smo nas kako da služimo svetu liturgiju, kako se pripremamo za nju. Kako da se pričešćujem? Sve su nas naučili, braći i sese. I mi danas pokušavamo bez njih. To ne može. U crtvi ne može tako. Zato ako hoćemo Bogu da se obradujemo, ispoštujemo i naše svete oce. Raspitajmo se ko su oni. Pročitajmo nešto o njihovim svetim žitijima. I onda će nam i Bog biti bliži. Jer divan je Bog U svetima svojim. Neće Bog bez svetitelja da ga poštujemo. A neće ni svetitelji da ih poštujemo bez Boga. Zato ovim svetim evanđeljem budimo podstaknutih da se zapitamo kako je crkva pravoslavna došla od vitlejema do budve. Ko se to potrudio? Ja nisam. Ko se to potrudio, da crkva kao mogućnost da steknemo vječnost bude na ovim prostorima? Ko se to žrtvovao da ona ne bude sklonjena odavde, iako su mnogi pokušavali da je sklone, da je zatvoren, da je nema? Ko se to žrtvovao, ko se to borio za krst časni i slobodu zlatnu? K'o se to borio da nasačuva od važnih učenja, od raznih jeresi, raskova? K'o se to borio, k'o se to i danas bori da nasačuva od djelovanja raznih sekti i raznih drugih demonskih nasrtaja kroz vraćanja svake vrste i raznih drugih okultnih zanimanja? K'o se to otvodio, braćo i seste? A neko mora da se potrudio, mi nismo. A pa ko je onda? Preci, braćo i sese, preci naš Oni se nemojali, ko je od nas nazirao ovaj hram? Ko je dao jedan jedini dinar da se napravi ovaj hram od nas? Ko je polatio da se ove freske ovdje napišu? Ko je ukrasio sveti oltar? Ko je donio vino da se služi sveta liturgija? koje je isplekao svetu prosvoru? Koji je saši odežde? Niko od nas, braći i sestre, mi dođemo i stojimo i uzimamo, u redu, uzmimo, ali ne zaboravimo da se neko potrudio. Čije su sve te moštine svetom prestolu? Nekog mučenika, nekog od nas? Ne. Nego nekoga koje je postradao za istinu Božiju. Pa smo njegove kosti ugradili u svetu častnu trpezu, da se na njoj služi sveta liturgija, a ne na savremenim idejama i na živim mrtvacima. Njih i nema u crtvi, a kamo li liturgije da se služi na njihovim kostima, koje vrijeme u prah pretvorili, a moćne mučaničke kosti naših predaka se postavljaju u častnu trpezu da one mogu da nose svetu liturgiju blagodarimo braću i sestri i se svetih otaca pogotovo svetoga Save ravno apostolnog svetih Kiril i Metodija jučer smo i nauma slavili Klimenta i druge učenike apostolske Sjećajmo se i velikih vaseljenskih učitelja, sjećajmo se i svetih apostola. Sad ovdje da provjerimo, ne bi smo da nabrojimo 12 storića apostola, braći i sestri. Možda bi jedan ili dvoje nabrojali sve te apostole. Dobar dio nas ne bi mogli da nabroji sve Zato to je to je strahovito neznanje, pa kućeš ti onda, žesti i krenu. Ti nemaš ni noge, ni ruke. Ti nemaš glave, ti nemaš svijesti. Kusi, kote vodi? kote te zavodi? I odvodi od svetih otaca, odvodi od Boga. Džavu, braće i sestri, satana, možeš ti to, ti si mlad, ti si snažan, ti si jak, ti si pametan. Pusti blagoslove, pusti, otce, možeš ti to sam. Tako i ja Adaman agrdio i evi mozak prosu. To i danas pokušava da uradi sa narodnim bićem. Ne treba vam crkva. Evo nove ideje. Evo šećerne vune. Evo heroina. Evo kokaina. Evo programera. Evo dizajnera. Evo menadžuera. Oni će vam živote urediti. Pustite svete oce. Bez svjetih otaca, broću i se ni preko praga, bez Boga, Ni preko praga, bez učenja naše svete crkve, ništa, braći sese, ne možemo, bez crkve ne možemo ni da se radujemo, bez crkve nam ni nade, ni života nema, bez crkve nema ni Boga, bez crkve nema ni Božića, bez Božića nema duha svetog, bez duha svetog nema ni Otca nebesog, nema ništa nego je smrt, I bolje da se ni rađali nisam. Da ne bi bilo tako, evo crkva, evo liturgije, evo i bogomladenca, evo Isusa, spasitelja, evo sa nama Boga, ovoproćenog, živog, prisutnog, čovekoljubivog, budimo i mi tu, budimo sa njim i poklonimo mu se danas rođenome, Poklonimo mu se vječnome, neprolaznom, vaskrslom i besmrtnom. Poklanjajmo mu se i danas i sutra i u vjekove vjekova zajedno sa Otcem Njegovim i Duhom Svetim, Gospodom, životvornim. Amin Bože, daj.